Markusar Guðspjall, Pétur Siguríkjarsson biskup les. Markusar Guðspjall er á tveimur gælladiskum, hvers konar afreytun eða ópnveg hlutningur er á heimil. Á þessum gælladiski er fyrsti til nýjandi kapituli. Markusar Guðspjall Fyrsti kapituli upphaf fagnadareyndisins um Jésu Krist, Guðsson, svo er rýtað hjá Jésæja spámanni. Sjá, ég sendi sendibóða minn á undan þér, er greiðamun vegt þinn, rödd hrópanda í eiði mörk, greiðið vegt drottins gjörið beinar brautir hans. Þannig kom Jóhannis skýrari fram í óbyggðinni og pretikaði yðrunarskýrn til fyrirgefningar senda. Og menn stremdu til hans frá allir í Júteu byggð og allir í Jerusalum búar og letu skýrast af honum í áni jórtan og játuðu sindir sínar. En Jóhannis var í klæðum úr Úlvalda hári með leðurbelti um lendars hér og átt engisbrettur og villi hunang. Hann predikaði svo. Sá kemur eftir mig sem mér er máttúri og er ég ekki verður þessa krúpa niður og leysa skóðfeng hans. Ég hef skýrt yður með vatni en hann mun skýra yður með heilugum anda. Svo bar við á þeim dögum að Jésús kom frá Nasarit í Galilögu og var skýrður af Jóhannesi í Jordann. Um og hann stið upp úr vatninu, sá hann himnana ljúkast upp og andan stíga nýður yfir sig eins og dúfu. Og rödd kom af himnum, þú ert minn elskaði svonur á þér hef ég velþóknun. Þá knúði andin hann út í óbyggðina og hann var í óbyggðinni fjörutíu daga og satan freystaði hans. Hann hafðist við meðal villi og englar þjónuðu honum. Þegar Jóhannes hafði verið tekin handum, kom Jésús til Galilíu og predikaði fagnadar erindi Guðs og sagði Tímin er fullnaður og Guðs ríki í nánd, djörið yðrun og trúið fagnadar erindinu. Jésús var á gangi með Galilífu vatni og sá símon og Andres, bróður símonar fyrir að kasta netum í vatnið. En þeir voru fiskimenn. Jésús sagði við þá, komið og fylgið mér og mun ég láta yður menn veiða. Og þegar í stað létu þeir eftir netin og fylgdu honum. Hann gekk skammt þaðan og sá Jakob Sepetufusson og Jóhannis bróður hans og voru þeir einnig á báti að búa net. Jésús kallaði þá og þeir yfirgáfu Sepetufuss föður sinn hjá daglauna mönnunum í báttnum og fylgdu honum. Þeir komu til Kabynaðum og fylgdardægin gekk Jésús í samkunduna og kendi. Undruðus menn mjög kenningu hans, því að hann kendi þeim eins og sá er valdhefur og ekki eins og fræðmennitnir. Þar var í samkundu þeirra maður haldin órein um anda. Hann æfti, hvað vilt þú ás, frá Nazareth? Ert þú komin að tortíma ás? Ég veit hver þú ert, hinn heila guðs. Jésús hastaði þá á hann og mælti, þegi þú og far þú út af honum. Þá tegði órenni andinn mannin, rak upp hljóð mikið og fór út af honum. Slóf hendri á alla og hver spurði annan, hvað er þetta? Ný kenning með valdi, hann skipar jafnvel óreinum öndum og þeir hlýða honum og orðstýr hans barst þegar um alla gali liðu. Úr samkundunni fóru þeir rakleitt í hús Símonar og Andresar og með þeim Jakob og Jóhannes. Tengdamóðu Símonar lá með sótt hýta og sögðu þeir Jésu þegar frá henni. Hann gekk þá að, tók í hönd henni og resti hann á fætur. Sóttitinn fór úr henni og hún gekk þeim fyrir beina. Þegar kvöld var komið og sólin sest, ferðum enn til hans alla þá er sjúkir voru og haldnir yllum andum. Og allur bærin var saman komin við dyrnar. Hann læknaði marga er þjáðust af ymsum sjúkdómum og rak út marga ylla anda en illu öndunum bannaði hann að tala því að þeir vissu hver hann var. Og Árla, löngu fyrir dögun, fór hann á fætur og gekk út, vék burt á óbyggðan stað og baðst þar fyrir. Þeir Simon leituðu hann uppi og þegar þeir fundu hann, sögðu þeir við hann, allir eru að leita þér. Hann sagði við þá við skulum fara annar í þorpin hér í grend svo að ég geti einnig predikað þar því að til þess er ég komin. Og hann fór og predikaði samkundum þeirra í allir í Galilegu og rak út illa anda. Maður nokkur líkþrár kom til hans, fjall á kníu og bað hann, ef þú vilt getur þú reynsað mig og hann kendi brjóstu mannin rétti út höndina snart hann og meldi ég vil verð þú reyn jafn skjótt hvarf af honum lík þráin og hann varð reyn og Jésús let hann fara lagði ríkt á við hann og sagði gæt þess að segja engum neitt en far þú sín þig prestinum og fórna fyrir hreinsun þína því sem Mósi bauð þeim til vittnisburðar. En maðurinn gekk burt og rætti margt um þetta og viðfrægði mjög, svo að Jésús gatt ekki framar komið opinberlega í neina borg. Heldur hafðist við úti á óbygðum stöðum en menn komu til hans hvaðanæfa. Kapituli. Nokkrum dögum síðar kom hann aftur til kabinnaum. Þegar fréttist að hann var í heima, söpnuðust þar svo margir að hvergi var lengur rúm, ekki einu sinni fyrir dyrum úti. Og hann flutti þeim orðið, þá er komið með lama mann og báru fjórir. Þegar þeir gátu ekki komist með hann til Jésu fyrir fólkinu, rufu þeir þekjuna uppi yfir honum, grófu þar í gegn og letu síga ofan rekkjuna, sem hinn lami lá í. Þá er Jésús sér trúðerra, segir hann við lama mannin. Barnið mitt, sindir þínar, eru fyrirgefnar. Þar sátu nokkrir fræðimenn og hugsuði hjörtum sínum. Hví mælir þessi maður svo? Hann gvöðlastar. Hver getur fyrirgefi sindir nema gvöð einn? Samstundi skinjaði Jésús í anda sínum að þeir hugsuðu þannig með sér. Og hann sagði við þá, hví hugsið þér slíkt í hjörtum viðar? Hvort er auðveldar að segja við lama mannin, þínar eru fyrirgefnar, eða segja, stætt tak rekkju þína og gakk. En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald til að fyrirgefa sindir á jörðu, þá segi ég þér og nú talar hann við lama mannin, upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Hann stóð upp, tók jafnskjótt rekkjuna og gekk burt í allar auksinn svo að allir voru furðu losnir, lofuðu guð og sögðu, aldrei áður hefum við erð fílíkt séð. Aftur fór hann út og gekk með vatninu og allur mannfjöldin kom til hans og hann kendi þeim. Og er hann gekk þar, sá hann lefi í Alföðsson sitja hjá tóllbúðinni og hann segir við hann, Fylg þú mér! og hann stóð upp og fylgdi honum. Svo bar við að Jésús sat að borði í húsi hans og margir tóllheimtumenn og bersundir sátu þar með honum og lærisveinum hans en margir fylgdi honum. Fræðimenn að flokki farið segja sem sáu að hann samneytti bersindugum og tóllheimtumönnum sögðu þá við lærisveina hans. Hann etur með tóllemdum mönnum og bersinduum. Jésús heyrði þetta og svaraði þeim. Ekki þurfa helbriði læknis við heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki komin til að kalla réttláta heldur sindara. Lærisveinar Jóhannessar og Færiser heldun úr föstum. Þá koma menn til Jésu og spyrja hann Hví fasta lærisveinar Jóhannessar og lærisveinar færi sé en þínir lærisveinar fasta ekki? Jésu svaraði þeim Hvort geta brúðkaupsgestir fastað meðan um brúðguminn er hjáðim? Alla þá stund sem brúðguminn er hjáðim geta þeir ekki fastað en koma komamönu þeir dagar Er brúðguminn verður frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta á þeim degi. Engin saumar bót af óþæðum dúk á gamalt fat, því að þá rýfur nýja bótin af hinu gamla og verður af verri rýfa. Og enginn lætur nýtt vín á gamla belgi, því að þá sprengir vínið belgina og vínið ónýtist, Og belgittnir. Nýtt vin er látið á nýja belgi. Svo bar við að Jésús fórum sáðlönd á kvíldardeigi og lærisveinar hans tóku að tína kortnöks á leiðinni. Farisjæðnir sögðu þá við hann. Lít á. Hví gjöra þeir það sem ekki er leifilegt á kvíldardeigi? Hann svaraði þeim, hafið þér aldrei lesið hvað Davíð gjörði, er honum lág á, þegar hann hungraði og menn hans. Hann fór inn í Guðshús þegar Abíatar var æðstiprestur og át skoðunarbrauðin, en þau má engin eðtanema prestatnir og gaf líka mönnum sínum. Og hann sagði við þá, kvíldardagurinn varð til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna kvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra kvíldardagsins. Þriðji kapituli Öðru sinni gekk hann í samkundu hús. Þar var maður með visna hönd og höfðu þeir nánar gætur á Jésu, hvort hann læknaði hann á kvíldar degi. Þeir höfðust kæra hann. Og Jésús segir við mannin með vissnu höndina stætt upp og kom hér fram. Síðan spyr hann þá hvort er heldur leifilegt að gjöra gott eða gjöra illt á kvíldar degi bjarga lífi eða deyða en þeir þauðu og hann leit í kring á þá með reyði sár hryggur yfir harðúð hjartna þeirra og sagði við mannin réttu fram hönd þína hann rétti fram höndina og hún varð heil þá gengur farið séðnir út og tóku þegar með Herodesar sinnum saman sinn gegn honum, hvernig þeir gætu náð lífi hans. Jésús fór með lærisveinum sínum út að vatninu og fylgdi mikill fjöldi úr Galileu og úr Júteu, frá Jérusalem, Ítomeu, landinu handan Júrdanar og úr byggðum Týrusar og Sítunar, kom til hans fjöldi manna er heyrt höfðu hve mikið hann gjörði og hann bauðu lærisveinum sínum að hafa til bát fyrir sig svo að mannfjöldin þrengdi eigi að honum en marga hafði hann læknað og því þustu að honum allir þeir sem einhver mein höfðu til að snerta hann og hvenær sem óreinir andar sáu hann Fjallu þeir fram fyrir honum og eftu upp, þú ert sonur guðs. En hann lagði ríkt á við þá að þeir gjörðu hann eigi kunnan. Síðan fór hann til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur vildi. Og þeir komu til hans. Hann skipaði tólf er skildu vera með honum og hann gæti sent út að predika með valdi að reka út ylla anda. Hann skipaði þá tólf. Sýmon er hann gamnafnið Pétur, Jakob Sebeduðsson og Jóhannes bróður hans, en þeim gaf hann nafnið Bóanerges sem þýðir þrömu Og Andrés, Filippus og Bartolomeus Matteus og Tómas, Jakob Alfeðusson, Taddeus og Simón Vandlædara og Júdas Iskariót, þann er sveikan. Þegar hann kemur heim, sapnast þar aftur mannfjöldi, svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum enda sögðu þeir, að hann væri frá sér. Og fræði er komnir voru ofan frá Jérusalem, sögðu, B. Elsebúl er í jónum. Með fulltingi höfðingja yllra anda rekur hann út yllu andana. En Jésús kallaði þá til sín og mælti við þá í líkingum. Hvernig getur Satan rekið Satan út? Verði ríki sjálfu sér söndur fær þa ríki eigi staðist. Og verði heimili sjálfu sér söndur fær það heimili eigi staðist. Sér nú satan rísin gegn sjálfum sér og orðin sér söndur fær hann ekki staðist, þá er út hefum hann. Enginn getur brotist inn í hús hinn sterka og rænt föngum hans. Nefna hann byndi áður hin sterka, þá getur hann rænt hús hans. Sannlega segi ég yður, allt verður mannana börnum fyrir gefið. Allar sindir þeirra og lastmælinn, hvem mjög sem þeir kunna að lastmæla. En sá sem lastmælið gegn heilugum anda, fær eigi fyrirgefningu um aldur, hann er segur um eilífa sind en þeir höfðu sagt óhreinn andi er í honum. Nú koma móðir hans og bræður, standa úti og gera honum orð að koma. Mikill fjöldi sat í kringum hann og var honum sagt, móðir þín, bræður og systur eru hér úti og spyrja eftir þér. Hann svarar þeim, hver er móðir mín og bræður? og hann leit á þá er kringum hann sáttu og segir Hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjör er vilja Guðs, sá er bróðir mín, sýstir og móðir. Fjórði kapituli Aftur tók hann að kenna við vatnið. Svo mikill mannfjöldi sapnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar úti á vatninu. En allt fólkið var á landi við vatnið. Hann kendi þeim margt í dæmisögum og sagði við þá. Hlýðið á, sáðmaður gekk út að sá. Og þá er hann sáði fjallsumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt fjall í grýta jörð þar sem var lítill jálfvegur og það rann skjókt upp því það hafði ekki djúpa jörð. En er sól hækkaði visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur skralnaði það. Og sumt fjall meðar þyrna og þyrnaðnir uksu og kefðu það og það bara ekki ávöxt. En sumt fjall í góða jörð kom upp óks og bar ávugst. Það gaf þrítu faldan, sextu faldan og 100 faldan ávugst. Og hann sagði, hver sem eiru hefur að heyra, hann heiri. Þegar hann var orðin einn spurðu þeir tólf og hínir sem með honum voru um dæmisugurnar, hann svaraði þeim. Yður er gefin lengtardómur Guðs ríkis, hinnir sem fyrir utan eru fá allt í dæmisögum. Að sjáandi sjáu þeir og skinni ekki, heyrandi heyri þeir og skilji ekki, svo að þeir snúi sér eigi og verði fyrirgefið. Og hann segir við þá, þér skiljið eigi þessa dæmisögu, hvernig fáið þér þá skili nokkra dæmisögu? Sáðmaðurinn sáir orðinu það hjá götunni þar sem orðinu er sáð merkir þá sem heyra en Satan kemur jafnskjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Eins það sem sáð var í grýta jörð. Þa merkir þá sem taka orðinu með fögnuði um leið og þeir heyra það en hafa enga rót festu. Þeir eru kvikulir og er þrenging verður síðan eða ofsókn vegna orðsins, bregðast þeir þegar. Öðru var sáðmelar þyrna, það merkir þá sem heyra orðið, en áhyggjur heimsins, tál auðavanna og aðrar gindir koma til og kefi orðið svo það ber engan ávegst. Hitt sem sáðvar í góða jörð merkir þá sem heyra orðið, Taka við því og bera þrítugfaldan, sextugfaldan og hundraðfaldan ávöxt. Og hann sagði við þá, ekki bera með ljós inn og setja það undir mæliker eða bekk. Er það ekki sett á ljósastíku? Því að ekkert er hulið að það verði eigi gjört ópinberð, ný er leint að það komi ekki ljós. Ef einhver hefur eiru að heyra, hann heiri. En sagði hann við þá, gætið að hvað þér heirið, Með þeim mæli sem þér mælið mun yður mælt verða og við yður bætt. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnverð það sem hann hefur. Þá sagði hann, Svo er Guðs ríki sem aður sá sæði í jörð. Hann séfur síðan og vakir, nætur og daga en sæðið grær og vex. Hann veit ekki með hverjum hætti. Sjálf krafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráðið, þá aksið og síðan fullvaxið kveiti í aksinu. En þá er ávöxturinn er fullþroska látur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran er komin. og hann sagði við hvað eigum vér að líkja guðfríki með hvað að dæmi eigum vér að lísa því líkt er það mustars korni þegar því er sáði í mold er það smærra hverju sáðkortni á jörðu en eftir að því er sáð tekur það að spretta Það verður öllum jyrtum meira og fær svo stórar greinar að fugglar himins geta hreyðra sig í skuggaðis. Í mörgum slíkum dæmisögum flutti hann þeim orðið svo sem þeir gátu numið. Og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra, en fyrir lærisveinum sínum skilði hann allt þegar þeir voru einir. Að kvöldi sama dags sagði hann við þá þörum yfirum. Þeir skildu þá við mannfjöldan og tóku hann með sér þar sem hann var í bátnum en aðrir bátar voru með honum. Þá brast á stormhrina mikil og fjallu öldurnar inn í bátinn svo viðlá að hann fylgti. Jésús var í skuttnum og svaf á kotta. Þeir vöktu hann og sögðu við hann, mestari, heilir þú ekki um að við er förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindin og sagði við vatnið, þegi þú, haf hljótt um þig. Þá lagði vindin og gerði stilli lokn. Og hann sagði við þá, hví eru þér hrettir? Hafið þér enn enga trú en þeir urðu miklum óttalostnir og sögðu hver við annan, hver er þessi jafnvil vindur og vatn hlýða honum. Femti kapituli Þeir komu nú yfir um vatnið í byggð gera senna og um leið og Jésús stjæ úr bátnum kom maður á móti honum frá gröfunum haldin óreinu manda. Hann hafðist við í gröfunum og engi gætt lengur bundið hann, ekki einu sinni með hlekkjum. Oft hafði hann verið fjötraður á fótum og höndum, en hann bröyti jafnóðum af sér hlekkjina og sleit fjötraðna og gætt engin ráðið við hann. Allar nætur og daga var hann í gröfunum eða á fjöllunum, æfti og lamdi sig grótið. Þegar hann sá Jésu álengdar, hljóp hann og fjall fram fyrir honum og æfti harfi röttu. Hvað vilt þú mér, Jésús, sonur Guðs, hins hæsta? Ég særi þig við Guð, hver þú mig eigi? Því að Jésús hafði sagt við hann, þú óhrenni andi far út af manninum. Jésús spurði hann þá, Hvað heitir þú? Hinn svaraði Hersing heiti ég við eru margir og hann bað Jésu ákaft að senda þá ekki brott úr héraðinu en þar í fjallinu var mikil svína hjörð á beit. og þeir báðu hann senda os í svínin láta oss fara í þau hann leifði þeim það og fóru þá óhreinu andatnir út og í svínin, og hjörðin nær tveim þúsundum ruttist fram af hamrinum í vatnið og druknaði þar. En hirðarnir flýðu og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni, men fóru þá að sjá hvað gjörst hafði. Komið til Jésu og sáu haldna manninn, sem hersingin hafði verið í, sýtja þar, klættan og heilvita. Og þeir eru þurrættir. En sjónarvottar sögðu þeim hvað fram fari farið við haldna mannin og frásvinunum. Og þeir tóku að byggja Jésu að fara burt úr hérðum þeirra. Þá er hann gei í bátinn, báð sá, er haldin hafði verið að fá að vera með honum. En Jésús lefði honum það eigi, heldur sagði, far heim til þín og þinna og segð þeim hver mikið drottin hefur gjörð fyrir þig og verið þér miskun samur. Hann fór og tók að kunngjöra í dekapólis hver mikið Jésús hafði fyrir han gjörð og undruðust það allir. Þegar Jésús kom aftur yfir um á bátnum sapnaði stað honum mikill mannfjöldi þar sem hann var við vatnið. Þar kom og einn af samkundu stjórunum, Jærusa nafni, og er hann sá Jésú fjall hann til fóta honum, bað hann ákaft og sagði, dóttir mín litla er að dauða kominn, kom og legg hendur yfir hana, að hún læknist og lifi. Jésús fór með honum og mikill mannfjöldi fyldi honum og var þröng um hann. Þar var kona sem hafði haft blóðlátt í tólf ár. Hún hafði orðið Marta þóla hjá mörgum læknum, kostað til alígu sinni en engan bata fengið, öllu heldur versnað. Hún heyrði um Jésu og kom nú í mannþrönginni að baki honum og snart klæði hans. Hún hugsaði, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jafn stjótt þvar blóðlátt hennar og hún fann það á sér að hún var heil af meini sínu. Jésús fann þegar á sjálfum sér að kraftur hafði farið út frá honum og hann snýri sér við í mannþrönginni og sagði Hver snart klæði mín? Lærisveinar hann sögðu við hann Þú sérð að mannfjöldin þrengir að þér og spyrð þó hver snart mig? Hann lýtaðist um til að sjá hver þetta hefði gjörð en konan sem vissi hvað fram við sig hafði farið kom rætt og skjálfandi fjall til fóta honum og sagði honum allan sannleikan Jésu sagði við hanna Dóttir trú þín hefur bjargað þér farð þú í friði og ver heil meina þinna Meðan hann var að segja þetta koma menn heiman frá samkundu stjóranum og segja Dóttir þín er látinn Hví ómakar þú mestar hann lengur? Jésús heyrði hvað þeir sögðu, en gaf ekki um, heldur sagði við samkundustjóran, óttast ekki, trú þú aðins. Og nú lefði hann engum að fylgja sér nema Pétri og þeim bræðurum Jakobi og Jóhannesi. Þeir koma að húsi samkundustjórans, þar sér hann að allt er í uppnámi. Grátur mikill og kveinan. Hann gengur inn og segir við þá, hví hafið þér svo hátt og grátið? Barnið er ekki dáið. Það sefur. En þeir hlógu að honum. Þá let hann alla fara út og tók með sér föður barnsins og móður og þá sem með honum voru og gekk þar inn sem barnið var og hann tók hand barsins og sagði tali það kúm það þýðir stúlka litla ég segi þér rís upp. Jafn skjótt rey stúlkan upp og fór að ganga um en hún var tólf ára og mennurðu frá sér numdir af undrun en hann lagði ríkt á við þá að láta engan vita þetta og bauð að gefa henni að eita. Sjötti kapituli Þaðan fór Jésús og kom í ættborg sína og lærisveinar hans fylldu honum þegar kvíldardagur var komin tók hann að kenna í samkundunni og þeir mörgu sem á hlýttu undruðust stórum þeir sögðu hvaðan kemur honum þetta hver er sú speki sem honum er gefin og þau kraftaverk sem gjörst hafa fyrir hendur hans er þetta ekki smiðurinn sonur Maríu bróðir þeirra Jakobs, Jóse Júdasar og Simónar og eru ekki systur hans hér hjá oss og þeir hneigstluðust á honum. Þá sagði Jésús Hvergi er spámaður minna metin en í landi sínu með frændum og heimamönnum og hann gat ekki gjört þar neitt kraftaverk nema hann lagði hendur yfir nokkra sjúka og leggnaði þá og hann undraðist vantrú þeirra. Hann fór nú um þorpin þar í kring og kendi og hann kallaði þá tólf til sín, tók að senda þá út, tvo og tvo og gaf þeim vald yfir óreinum öndum. Hann bauð þeim að taka ekkert til ferðarinnar, annað en staf, ekki brauð, malnýr peninga í belti, þeir skildu hafa skó á fótum, en ekki tvo kyrtla og hann sagði við þá hvar sem þér fáið inni þar sé aðsetur íðar unns þér leggið upp að nýju en hvar sem ekki er tekið viðiður nýja á yður hlýtt þaðan skuluð þér fara og hrista dustið af fótum íðar þeim til vitnisburðar þeir lögðu af stað og preti að menn skildu gjöra yðrun ráku út marga ylla anda og smurðu marga sjúka með ólíu og læknuðu þá Herodes konungur frétti þetta enda var nafn Jésu orðið við frægt sögðu sögumir Jóhannes skýrari er risin upp frá döðum þess vegna eru kraftarnir a verki í honum aðrir sögðu Hann er Elía, enn aðrir, hann er spámaður eins og spámenirnir fornum. Þegar Herodes heyrði þetta, sagði hann, Jóhannes sem ég lét hálshögfa, hann er uppriðsinn. En Herodes hafði sendt menn að taka Jóhannes höndum, fjötra hann og varpa í fangelsi. Vegna Herodesar, konu Filippusar, bróður síns. Hann hafði gengir að eiga hana en Jóhannes hafði sagt við Herodes þú mátt ekki eiga konu bróður þins. Þess vegna lagði Herodías fæð á Jóhannes og vildi deyða hann en gati ekki. Því að Herodes hafði beyg af honum og verndaði hann, þar er hann vissi að hann var maður réttláttur og heilagur. Hann komst í mikið vanda þegar hann hlíti á mál hans en þó var honum ljúft að hlusta á hann. En nú kom hendur dagur á afmæli sínu gjörði Herodes vistlu gæðingum sínum hershöðingum og fyrir mönnum galilefu. og dóttir Herodesar gekk þar inn og stía dans. Hún hreyf Herodes og gesti hans og konungur sagði við stúlkuna Byði mig hvers þú vilt og mun ég veita þér. Og hann sór henni, hvað sem þú byður um, þa mun ég veita þér að helmingi ríkismýns. Hún gekk þá út og spurði móður sína, um hvað á ég að byðja? Hún svaraði, höfuð Jóhannesar skýrara. Jáfnskjótt skundaði hún til konungs og bað hann gef mér þegar á fati höfuð Jóhannessar skýrara. Konungurð varð hryggur við en vegna eðsins og gestasinna vildi hann ekki sinja henni þessa. Heldur sendi þegar varðmann og bauð að færa sér höfuð Jóhannessar. Hann fór Og hjó af höfuði Jóhannesar í fangelsinu. Kom með höfuð hans á fati og færði stúlkunni en stúlkan móður sinni þegar lægri hans fréttu þetta komu þeir tóku lík hans og lögðu í gróf. Postularnir komu nú aftur til Jesu og sögðu honum frá öllu því er þeir höfðu gjörðt og kjent. Hann sagði við þá, komið þér nú á óbyggðan stað svo að við séum einir saman og hvílist um stund. En fjöldi fólks var stöðugt að koma og fara svo að þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast og þeir fóru á bátnum einir saman á óbyrðan stað. Men sáu þá fara og margir þekktu þá og nú stremdi fólk þangað gangandi úr öllum borgunum og varð á undan þeim. Þegar Jésús steig á land sá hann þar mikinn mannfjölda og hann kendi í brjóstum þá því að þeir voru sem sauðir er engan hirði hafa og hann kendi þeim mart. þá er mjög var áliði dags komu lærisveinar hans að máli við hann og sögðu hér er engin mannabygð og langt á dægin liðið lát þá fara að þeir geti náð til bíla og þorpa hér í kring og keft sér eitthvað til matar en hann svaraði þeim gefið þeim sjálfir að eita. Þeir svara honum, eigum við er að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa þeim að eita. Jésús spyr þá, hve mörg brauð hafið þér, farið og gætið að. Þeir hugðu að og svörðu, fimm brauð og tvo fiska þá bauð hann þeim að láta alla setjast í grængresið og skipta sér í hópa. Þeir settust niður í flokkum hundrað í sömum en fimmtíu í öðrum og hann tók brauðin 5 og fiskana tvo, leit upp til himins, þakkaði guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Fiskunum tveim skipti hann meðal allra og þeir neyttu allir og urðum ettir. Þeir tóku saman bröðbytana er fylltu tólf körfur, svo og fisk leifarnar, en þeir sem bröðana neyttu voru fimm þúsund karlmenn. Það lust knúði hann lærisveina sína að fara í bátinn og halda undan yfir til bettsætum, meðan hann sendi fólkið brott. Og þá er hann hafði kvatt það, fór hann til fjalls að byggjast fyrir. Þegar kvöld var komið, var báturinn á miðju vatni, en hann einn á landi. Hann sá að þeim var þungur róðurinn, því að vindur var á móti þeim, Og er langt var liði nætur, kemur hann til þeirra gangandi á vatninu og ætlar fram hjá þeim. Þegar þeir sáu hann ganga á vatninu, haugðu þeir að þar færi vofa og eftu upp yfir sig. Því að allir sáu þeir hann og var þeim byggt við. En Jésús mælti jafnstjótt til þeirra, verið hughrustir, það er ég, verið órættir og hann stía í bátinn til þeirra og lagði þá vindin og þeir eruðu öldungis agndofa enda höfðu þeir ekki skilið það sem gjörst hafðið með brauðin hjörtu þeirra úr blind Þegar þeir höfðu náð yfirum komu þeir að landi við genisarett og lögðu þar að Um leið og þeir stígu úr bátnum, þekktum enn hann. Og fólk tók að streyma fram og aftur um allt það hér og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem þeir heyrðu að hann væri. Og hvað sem man kom í þorp, borgir eða á bæji, lögðum enn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengjur rétt að snerta falt klæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir. Sjöndi kapituli Nú sapnast að honum farið og nokkrir fræðimenn komnir frá Jerusalim. Þeir sáu að sumur lærisveina hans neittu matar með vanhelgum, það er óþvegnum höndum. En farið og reyndar gýringar allir geta ekki nema þeir tæki áður handlaugar og fylgja þeir svo erðavenju forfeðra sinna. Og ekki neita þeir matar þegar þeir koma frá torgi, nema þeir hrensi sig áður. Mart annað hafa þeir gengist undir að rækja, svo sem að hrensa byggara, könnur og yrkalla. Farisjarnir og fræðimennirnir spyrja hann. Hvers vegna fylgja lærisveinar þínir ekki erðavenju forfeðranna, heldur neyta matar með vanhelgum höndun? Jesús svarar þeim, sann spár var ég um yður hræsnara, þar sem ritað er. Þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lerdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafnið bóðum Guðs en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þeir að engu bóð Guðs svo þeir getið rækt erfikenning í þar. Mose sagði, heiðra föður þinn og móður þína, og hver sem formælir föður eða móður skal dauða deyja. En þér segið, ef maður segir við föður sinn eða móður, það sem þér hefði geta orðið til styrtar frá mér er korban, það er musteris fíið. Þá leifið þér honum ekki framar að gjöra neitt fyrir föður eða móður, þannig láti þér erfikenning yðar sem þér fylgi fram ógilda orð guðs og mart margt annaði gjöri þér þessu líkt. Aftur kallaði hann til sín mannfjöldan og sagði Heyrið mig allir og skiljið. Ekkert er það utan mannsins er sörgi hann þótt inn í hann fari. Hitt sörgar mannin sem út frá honum ferr. Er væn hver hefur eigru að heyra hann heiri. Þegar hann var kominn inn frá fólkinu spurðu læri hans hann um líkinguna. Og hann segir við þá: eru þær einnig svo skilningslausir? Skilji þeir eigi að ekkert sem fer inn í manninn utan frá getur saurgað hann. Því að ekki fer það inn í hjarta hans heldur maga og útsíðan í sapnþróna. Þannig lísti hann alla fæður reyna og hann sagði Það sem fer út frá manninum það söggar mannin. Því að innanfrá úr hjarta mannsins koma hinnar illu hugsanir söllifnaður þjófnaður mandráp hórdómur ágynd Íllmennska, Sveksemi tömleysi, öfund, lastmalki, próki, hemska. Allt þetta illa kemur innan að og sörgar manninn. Hann tók sig upp og hjælt til byggða týrusar. Þar fór hann inn í hús og vildi engan láta vita en eigi fekk hann duðlist kona einn frétti þegar af honum og kom á fjöll honum til fóta en dóttir hennar hafði óreinan anda konan var heiðin ættuð úr fönigíu sílensku hún bað hann reka illa andan út af dóttur sinni hann sagði við hana Lofaðu börnunum að seðjast fyrst, ekki sæmir að taka brauð barnanna og kasta því fyrir hundana. Hún svaraði honum, sattir það, herra, þó eða hundarnir undir borðinu af mólum barnanna. Og hann sagði við hana, vegna þessara orða skaltu heims núa Ítli andin er farin úr dótturðinni. Hún fór heim, fann barni liggjandi á rúminu og ítli andin var farin. Síðan hélt hann úr týrusarbyggðum, um síton og efir dekapólis byggðir miðjar til galilefu vats. Þá færa þeir til hans mann, dauvan og málhaldan, og byðja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jésús leytti hann af síðis frá fólkinu, stakk fingrum sínum í eiru honum og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leyt hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann ef að það, það er opnist þú. Og eiru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Jésús bannaði þeim að segja þetta neinum, en svo mjög sem hann bannaði þeim, því frekar sögðu þeir frá því. Men undruðust næsta mjög og sögðu, allt gjurir hann vel, daufa lætur hann heyra og málusa mæla. Áttundi kapitúli Um þessar mundir bar eins svo við að mikill mannfjöldi var saman komin og hafði ekkjart til matar. Jésús kallar þá til sín læri sveinana og segir við þá Ég kenni í brjóstu mannfjöldan, þeir hafa nú hjá mér verið þrjá daga og hafa ekkjart til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín örmagnast þeirra á leiðinni, en sumir þeirra eru langt að. Þá svörðu læri sveinarnir, hvar er hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbygðum? Hann spurði þá, hve mörg brauð hafið þér? Þeir sögðu, sjö. Þá bauð hann fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin sjö, gjörði þakkir og brauð þau og gaf lærisveinum sínum að þeir bæru þau fram. En þeir báru þau fram fyrir fólkið. Þeir höfðu á fáina smáfiska, hann þakkaði guði og bauð að einnig þeir skildu fram borðnir. Menn neittu og urðum ettir, Síðan tóku þeir saman leifarnar, sjö körfur, en þeir voru um fjórar þúsundir. Síðan lét hann þá fara og hann stið þegar í bátinn með lærisveinum sínum og kom í dalman út að, að komu farið séar og tóku að þrákta við hann, þeir vildu freysta hans og kröfðu hann um takkn af himni. Hann andvarpaði þungan innra með sér og mælti. Hví heimtar þessi kynnslóð takk? Sannlega segi ég yður, takk verður alls ekki gefið þessari kynnslóð. Hann skildi síðan við þá, stið aftur í bátinn og fór yfir um. Þeir höfðu glimt að taka brauð. Höfðu ekki nema eitt brauð með sér í bátnum. Jésús ámyndi þá og sagði, gætið yðar, varist súrdei Farisea og súrdei Herodesar, en þeir rættu sín á milli að þeir hefðu ekki brauð. Hann varð þess vís og segir við þá, hvað eru þér að tala um að þeir hafið ekki brauð? Skinjið þér ekki enn nýr skiljið? Eru hjörtu eðar fórhert? Þeir hafið augu, sjái þér ekki. Þeir hafið eiru, heyri þér ekki. Eða muni þér ekki. Þegar ég braut brauðin 5 handa 5.000, hve margar körfur fullar af brauðbytum tóku þér saman. Þeir svara honum 12. Eða brauðin 7 handa 4.000, hve margar körfur fullar af brauðbytum tóku þér þá saman. Þeir svara sjö og hann sagði við þá skiljið þeir ekki enn. Þeir koma nú til betsaítu, þar færa menn til Jésu blindan mann og byggja að hann snerti hann. Hann tók í höndins blinda, leitti hann út úr þorpinu, skyrfti í augu hans, lagði hendur yfir hann og spurði Sér þú nokkuð? Hann leit upp og meldi, ég sé menn, ég greini þá líkt og tré, þeir ganga. Þá lagði hann aftur hendur yfir auðvöð hans og nú sá hann skýrt, varð albata og heilskikn á allt. Jésu sendi hann síðan heim til sín og sagði, inn í þorpið máttu ekki fara. Jésús fór nú ásamt lærisveinum sínum til forpanna hjá Sésar yfir Filippi. Á leiðinni spurði hann lærisveina sína, hvern segja menn mig vera? Þeir svörðu honum, Jóhannis Gýrara, aðrir Elía og aðrir einn af spámunununum. Og hann spurði þá, en þér, hvern segja þér mig vera? Pétur svaraði honum, Þú ert kristur. Og hann lagði ríkt á við þá að segja engum frá sér. Þá tók hann að kenna þeim. Mannssonurinn á Marta líða, honum mun útskúfað verða af öldungum, aðstu prestum og fræðimannum, hann mun lífláttinn en upprýsa eftir þjá daga. Þetta sagði hann björum orðum en Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Jésús nýri sér við, leit til lærisveina sinna, ávitaði Pétur og sagði Vík frá mér satan, eigi hugsað þú um það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Og hann kallaði til sín mannfjöldan ásamt lærisveinum sínum og sagði við þá Hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér taki krossin og fylgi mér því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun tína því og hver sem tína lífi sínu vegna mín og fagnaðar erindisins mun bjarga því Hvað stóðar það mannin að egnast allan heiminn en fyrir gjöra sálusinni eða hvað gæti maður láti til endurgjalds fyrir sína. en þann sem blygðast sín fyrir mig og mín orð hjá þessari ótrúu, sindu og kynnslóð. Mun mannssonurinn blygðast sín fyrir er hann kemur í dýrð föður síns með heilugum englum. 9. kapitúli Og hann sagði við þá Sannlega segi ég yður Nokkrir þeirra sem hérstanda Mennu eigi dauða býða Fyrir þeir sjá Guðsríki komið með krafti Eftir sex daga Tekur Jésús með sér þá Pétur Jakob og Jóhannes Og fer með þá upp á hátt fjall Að þeir væru einir saman Þar ummyndaðist hann fyrir raugum þeirra og klæði hans urðu fannkvít og skínandi og fær engin bleikir og jörðu svo kvitt gjörð. Og þeim byrtist Elía ásamt Mósi og voru þeir á tali við Jésu. Þá tekur Pétur til Máls og segir við Jésu Rabbi, gott er að ég erum hér. Gjörum þrjár tjálbúðir, þér eina, Mósi eina og Elía eina. Hann vissi ekki hvað hann átti að segja, en það urðu þeir mjög skelftir. Þá kom ský og skýgði yfir þá, og rödd kom úr skýinu. Þessi er minn elskaði svonur, hlýðið á hann. Og snögglega þegar þeir litu í kring, sáu þeir engan framar hjá sér, nema Jésu einan á leiðinni ofan fjallið bannaði hann þeim að segja nokkurum frá því er þeir höfðu séð fyrir en mann sonurinn væri risin upp frá döðum þeir festu orðinni minni og rættu um hvað væri að risa upp frá döðum og þeir spurðu hann hví segja fræði að Elía eigi fyrst koma. Hann svaraði þeim, vist kemur Elía fyrst og færir allt í lag. En hvernig er rýtað um mannssonin? Á hann ekki margt að líða og smáður verða. En ég segi yður, Elía er komin og þeir gjörðu honum allt sem þeir vildu eins og rýtaði er um hann. Þegar þeir komu til læris æðisveinanna, sáu þeir mannfjölda mikið kringum þá og fræði að þrákta við þá. En um leið og fólki sá hann, sló þegar feldtri á alla og þeir hlupu til og helsuðu honum. Hann spurði þá um hvað eru þeir að þrákta við þá. En eittnur mannfjöldanum svaraði honum, Mestari, Ég færði til þín son minn sem máleisis andi er í. Hvar sem andin grípur hann, slengir hann honum flötum og hann fróðufellir, gnýstir tönnum og styrnar upp. Ég bað lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesús svarar þeim, ó þú vantrúa kynnslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður, hversu lengi á ég að umbera yður, færið hann til mín. Þeir færðu hann þá til Jésu, en um leið og andin sá hann, tegði hann drengin ákaflega, hann fjallt til jarðar, veltist um og fróðu felti. Jésu spurði þá föður hans, hver lengi hefur honum líðið svo? Hann sagði frá bernsku og oft hefur hann kartað honum bæði í eld og vatn til að fyrirfara honum en ef þú getur nokkuð þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Jésu sagði við hann ef þú getur sá getur allt sem trúir. Jafn skjótt hrópaði fadir sveinsins Ég trúi, hjálpa þú vandrú minni. Nú sér Jésús að mannfjöldi þyrpist að. Þá hastar hann á óhreina andan og segir, Þú dumpi, daufi, andi. Ég býð þér, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá efti andin, tegði hann mjög og fór, En sveitnin varð sem nár, svo að flestir sagðu, hann er dáinn. En Jésús tók í hönd honum og reisti hann upp og hann stóð á fætur. Þegar Jésús var komin inn og orðin einn með læðisveinum sínum, spurðu þeir hann, hví gátum við ekki reikir hann út? Hann mælti, Þetta kyn verður eigi út reikið nema með bæin. Þeir heldur nú brott þaðan og fóru um gælilegu en hann vildi ekki að neitt vissi það fyrir að hann var að kenna lærisveinum sínum. Hann sagði þeim, mannssonurinn verður framseldur í manna hendur og þeir munu lífláta hann. En þá er hann hefur lífláttin verið, mun hann upprísa eftir þrjá daga. En þeir skildu ekki það sem hann sagði og þorðu ekki að spyrja hann. Þeir komu nú til kapinaðum. Þegar hann var komin inn spurði hann þá hvað voru þér að ræða á leiðinni. En þeir þögðu. Þeir höfðu verið að ræða Það sýn á milli á leiðinni, hver væri mestur? Hann settist niður, kallaði á þá tólf og sagði við þá, hver sem vitt vera fremstur, sé síðastur allara og þjón allara. Og hann tók lítið barn, setti það meðal þeirra, tók það sér í faðum og sagði við þá, Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér heldur og við þeim er sendi mig. Jóhannes sagði við hann, Meistari, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við varna honum þess af því að hann fylgdi oss ekki. Jésú sagði, varnið honum þess ekki, því að enginn er sá að hann gjöri kraftaverk í mínu nafni og geti þegar á eftir talað illa um mig. Sá sem ekki er á móti hós er með hós. Hver sem gefur yður byggar vatns að drekka vegna þess að þér eru Kristts, Sannlega segi ég yður, hann mun alls ekki missa aflöunum launum sínum. Hverjum þeim sem tælir til fals, einn af þessum smælingjum sem trúa, væri betra að vera varpað í hafið með milnusteinum hálsinn. Ef hönd þín tælir þig til fals, þá snýð hana af. Betra er þér handar vana inn að ganga til lífsins, en hafa báðar hendur og fara til helvítis í hinn óslökkvandi eld, þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Ef fótur þinn tælir þig til fals, þá snýð hann af. Betra er þér höltum inn ganga til lífsins, en hafa báða fætur og verða kastað í helvíti, þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn sloknar ekki og ef auga þitt tælir þig til fals, þá rýf það úr. Betra er þér einegðum inn að ganga í Guðs ríki, en hafa bæði augu og verða kastað í helvíti, þar sem ormatni deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Sér hver mun eldi saltast? Saltið er gott, en ef salti missir seltuna, Með hverju vilji þér þá krydda það. Hafi salt í sjálfum miður og haldið frið iðar á milli. Markusar gróu spjall, Á diskinum er 10. til 16. kapítuli. Tíundi kapitúli Han tók sig upp þaðan og helt til byggða jútiðu yfir um jórdan. Fjöldi fólk sapnast en til hans og hann kendi þeim eins og hann var vanur. Farisir komu og spurðu hann hvort maður mætti skilja við konu sína. Þeir vildu freysta hans. Hann svaraði þeim Hvað hefur Mósi bóðið yður? Þeir sögðu Mósi lefði að rýta skilnaðar bref og skilja við hana. Jésús mælti þá til þeirra vegna harðúðar hjartna yðar rítaði hann yður þetta bóðurð. En frá upphafi sköpunar gjörði Guð þau karl og konu Fyrir því skal maður yfirgefa föður sinn og móður og bindast konu sinni og þau tve skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki framar tvö heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má maður eigi söndur skilja. Þegar lærisfinnarnir voru komnir inn spurðu þeir hann aftur um þetta en hann sagði við þá sá sem skýlur við konu sína og hvænist annari drýgir hór gegn henni og ef kona skýlur við mann sinn og giftist öðrum drýgir hún hór. Men færðu börn til hans að hann snerti þau en lærisveinatnir átöldu þá Þegar Jésu sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leifið börnónum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn mun aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðum, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Þegar hann var að leggja af stað, kom maður hlaupandi, fjallákn ég fyrir honum og spurði hann Góði meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jésu sagði við hann Hví kallar þú mig góðan? Engin er góður nema gvöð einn. Þú kant bóðorðin, þú skalt ekki morð fremja, Þú skalt ekki dríja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúvitni. Þú skalt ekki pretta. Heiðra föður þinn og móður. Hinn svaraði honum, meistari, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Jésús horfði á hann með ástuð og sagði við hann. Eins er þér vant. Farð þú sel allt sem þú átt og gef fátækum og munt þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. En hann var dapur í bragði við þessi orð og fór burt hryggur. Enda átti hann miklar egnir. Þá leit Jésús í kring og sagði við læri sveina sína. Hver torveld verður þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðs ríki? Læri brá mjög við orðið jesú, en hann sagði aftur við þá, Börn, hver torvelt er að komast inn í Guðs ríki? Auðveldara er úlvalda að fara gegnum nálarauða en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En þeir eruðu losnir og sögðu sín á milli. Hver getur þá orðið hólpin? Jésús horfði á þá og sagði, Fyrir mönnum eru engin ráð til þessa en fyrir guði. Guð megnar allt. Þá sagði Pétur við hann, Við erum yfirgáfum allt og fylgdum þér. Jésús sagði, Sannlega segi ég yður að enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðar erindisins, án þess að hann fái fallt aftur, nú á þessum tíma heimili, bræður og systur, mæður börn og akra. Jaf framt of og í hinum komandi heimi eilíft líf. En margir hinir fyrstu munu verða síðastir og hinir síðustu fyrstir. Þeir voru nú á leið upp til Jerusalem. Jesús gekk á undan þeim en þeir voru skelmdir. Og þeir sem eftirfylgdu voru hræddir. Og en tók hann til sín þá tólf og fór að segja þeim hvað fram við sig ætti að koma. Nú förum við er upp til Jérusalem. Þar verður mannssonurinn framseldur aðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingjum. Og þeir munu hæða hann, hrækja á hann, húðstrykja og lífláta, en eftir þrjá daga mun hann upp rýsa. Þá komu til hans Jákob og Jóhannes, sínir sepitiðusar, og sögðu við hann. Meistari, okkur langar þú gjörir fyrir okkur það sem við ætlum að byrja þig. Hann spurði þá, hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur? Þeir svöruðu, Veit okkur að við fáum að sitja þér við hlið í dýrð þinni, annar til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jésu sagði við þá, þið vitið ekki hvers þið byðið. Getið þið drukkið þann kalleg sem ég drekk eða skýrst þeirri skýrn sem ég skýrist? Þeir sagðu við þann, það getum við. Jésús mælti, þann kalleg sem ég drekk, munuð þið drekka og þið munuð skýrast þeirri skýrt sem ég skýrist. En mitt er ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það er fyrir búið. Þegar hinn er tíu heyrðu þetta, gramdist þeim við þá Jakob og Jóhannes. En Jésús kallaði þá til sín og mælti. Þér vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum drotna yfir þeim. Og höfðingar þeirra láta men kenna á valdi sínu. En neyji sé svo meða líðar, heldur sé sá sem mikill vill verða meða líðar, þjóttnýðar. Og sá er vill fremstur vera meða líðar sé allara þræll. Því að mannssonurinn er ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna og gefa líf sitt til lausnar gjalds fyrir marga. Þeir komu til Jeriko og þegar hann fór út úr borginni ásamt lærisveinum sínum og miklu mannfjölda, satt þar við veginn Bartímeus, sonur Tímeusar, blindur beininga maður. Þegar hann heyrðið að þar færi Jésús frá Nasaret, tók hann að rópa, Svonur Davís, Jésús, miskun að þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann rópaði því meir, Svonur Davís, miskun að þú mér. Jésús nám staðar og sagði, Kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, verðu hugröstur, statt upp. Hann kallar á þig. Hann kastaði frá sér yfir höfn sinni, spratt á fætur og kom til Jésú. Jésús spurði hann, Hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði honum, Rabbún að ég fái aftur sjón. Jésu sagði við hann, far þú, trú þín hefur bjargað hér. Jafn skjótt fjekk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. 11. kapitulli Þegar þeir nálgast Jérusalem og koma til betfaki og bethannýju við olíu fjallið, sendir hann tvo lærisveina sína og segir við þá. Farið í þorpið hér fram undan ykkur. Um leið og þeir komið þangað, munuð þeir finna fóla bundin, sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur, hvers vegna gjörið þið þetta, þá svarið, herran þarf hans við. Hann sendir hann jafnskjótt aftur hingað. Þeir fóru og fundu fólann bundin við dýr úti á strætinu og listu hann. Nokkri sem stóðu þar, sögðu við þá, hvers vegna eru þið að leysa fólann? Þeir svörðu eins og Jésús hafði sagt og þeir létu þá fara. Síðan færðu þeir Jésú fólann og lögðu á hann klæði sín en hann settist á bak. Og margir breyttu klæði sín á veginn en aðri lín sem þeir höfðu skórið á völlunum. Þeir sem á undan fóru og eftir fylldu hrópuðu hósanna. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Blessað sé hýð komandi ríki föður vorst afís. Hósanna í hæstum hæðum. Hann fór inn í Jerusalem og í helgidómin. Þar leit hann yfir allt, en þar sem komið var kvöld, fór hann til Betaníu með þeim tólf. Á leiðinni frá Betaníu morgunin eftir kenti hann hungurs. Þá sá hann álengda löggað fíkjutræ og fór að gá hvort hann fyndi nokkuð áð því. En þegar hann kom að því fann hann ekkert nema blöð en það var ekki fíkna tíð. Hann sagði þá við treð, engin neiti framar ávaxtar af þér að eilífum. Þetta heyrðu læri hans. Þeir komu til Jerusalim og hann gekk inn í helgjudómin og tókað reka út þá sem voru að selja þar og kaupa og hrattum borðum vixlaranna og stólum dúfnasalanna og engum lefði hann að bera neitt um helgjudómin og hann kendi þeim og sagði Er ekki rýtað, hús mitt á að vera bæna hús fyrir allar þjóðir, en þér hafið gjörð það að ræningja bæli. Æðstu og fræðimennitnir herðu þetta og leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið hann af dögum. Þeim stóð ótt í af honum fyrir að allur líðurinn hrefst mjög af kenningu hans. Þegar leiðað kvöldi fóruð þeir úr borginni. Árla morguns fóruð þeir hjá fíkjutrénu og sáu að það var vissnað frá rótum. Pétur myndist þess sem gerst hafði og segir við hann. Rabbi, sjáðu, fíkjutrénu sem þú formæltir er vissnað. Jesús varði þeim, trúið á Guð. Sanlega segi ég yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steip þér í hafið og efar ekki hjarta sínu, heldur trúir, að svo að fari sem hann mælir, honum mun verða að því. Fyrir því segi ég yður, hver sem þér byggir í bæniðar þá trúið að þér hafið öðlast það og yður mun það veitast. Og þegar þér eruð að byðja, þá fyrir gefið. Ef viður þykir nokkuð við einhverð til þess að faðir íðar á himnum, fyrir gefi einnig íður miskjörðir íðar. Ef þér fyrir gefið ekki, mun faðir íðar á himnum ekki heldur fyrir gefa miskjörðir íðar. Þeir koma aftur til Jérúsalem. Og þegar hann var á gangi í helgidóminum, koma til hans aðstu prestatnir, fræðimennitnir og öldungatnir og segja við hann. Með hvaða valdi gjöri þú þetta? Hver gaf þér það vald að þú gjöri þetta? Jésu sagði við þá. Ég vil leggja eina spurningu fyrir yður, svarið henni. Og ég mun segja með hvaða valdi ég gjöri þetta. Var skýrn Jóhannessar frá himni eða frá mönnum? Svarið mér. Þeir aðgöðust hver við annan um þetta og sögðu. Ef við er svörum frá himni, spyr hann, hví trúðu þér honum þá ekki? Eða ættum við að svara frá mönnum? Það þorðu þeir ekki fyrir líðinum því að allir töldu að Jóhannes hefði verið sannur spámaður. Þeir svörðu Jésu, við erum við um það ekki. Jésu sagði við þá, ég segi yður þá ekki heldur með hvaða valdi ég gjöri þetta. Tólti kapituli Og hann tóka að tala til þeirra í dæmisögum Maður plantaði vingarð, hann hlóð garðum hann, gróð fyrir vinnþröng og resti törd, seldi hann síðan vínirkjum á leigu og fór úr landi. Á settum tíma sendi hann þjón til vínirkjanna að fá hjá þeim hlut af ávexti vingarðsins, en þeir tóku hann og börðu og sendu burt tómhendan. Aftur sendi hann til þeirra annan þjón, hann lömdu þeir í höfuðið og svífurtu. En sendi hann annan og hann drápuð þeir og marga fleiri ímist börðuð þeir eða drápu. Einn átti hann eftir enn, elskaðan son. Hann sendi hann síðastan til þeir og sagði, þeir mönu virða son minn. En vínirkjar þessir sögðu sín á milli, þetta er erfingin, förum og drepum hann, þá fáum við er og þeir tóku hann og drápu og köstuðu honum út fyrir vingarðinn. Hvað mun nú eigandi vingarðsins gjöra? Hann mun koma, tortíma vínirkjunum og fá öðrum vingarðinn. Hafið þér egi lesið þessa rýtningu, sá steinn sem smiðinir höfnuðu er orðin hýrningarsteinn. Þetta er verk drottins og undursamlegt er það í augum vorum. Þeir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisögunni og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Þá sendu þeir til hans nokkra faríséa og herótesar sinna og skildu þeir veiða hann í orðum. Þeir koma og segja við hann Mestari, við erum viðtum að þú ert sann og hyrðir ekki um álít neins, en það þú þér engan manna mun, heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leifist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum við er að gjalda eða ekki gjalda? En hann sá hræstnið erra og sagði við þá Hví fresti þér mín, fáið mér denar, látið mig sjá Þeir fengu honum pening, hann spyr Hvers mynd og yfyrskrift er þetta? Þeir svöruðu keisarans En Jésu sagði við þá gjaldið keisaranum það sem keisarans er og guði það sem guðs er. Og þá furðaði stórlega á honum. En Sadduker komu til hans en þeir neitað því að upprýsa sér til og sögðu við hann. Mestari, Mósi segir oss í rikningunum Að eigi maður barndlaus en láti eftir sig konu skuli bróðir hans ganga þeiga ekjuna og vekja honum nýðja. Nú voru sjö bræður. Sá fyrsti tók sér konu en dó barndlaus. Annar bróðirinn gekk að eiga hana og dó barndlaus. Einsinn þriðji og allir sjö urðu barndlausir. Síðast allara dó konan. Í uppri sunni þegar menn rísa upp kona hvers þeirra verður hún þá allir sjö höfðu átt hana. Jésús svaraði þeim Er það ekki þetta sem veldur því að þér villist? Þér þekkið ekki rýtningarnar nefn átt Guðs. Þegar menn rísa upp frá döyðum Hvænast er hvorkinni giftast. Þeir eru sem englar á himnum. En um þá döyðu að þeir rísa upp, hafi þeir ekki lesið það í bók Mósi í sögunni um þyrnirunnin. Guð segir við Mósi, Ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð döðra heldur lífenda. Þér vittlist stórlega. Þá kom til hans fræði maður einn. Hann hafði hlýtt á orðaskipti þeirra og fann að Jésús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hvert er æðist allara boðorða? Jésús svaraði, æðist er þetta, heyri Ísra el. Drottin Guð voru. Hann einn er drottin og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert bóðorð annað er þessum meira. Fræðimadurinn sagði þá við hann, Rétt er það meistari, satt sagðir þú, að einn er hann og enginn er annar en hann. Og að elska hann af öllu hjarta, öllum skilningi, öllum mætti og elska náunganis og sjálfan sig, það er öllum brenni fórnum og slátur fórnum meira. Jésu sá að hann svaraði viturlega og sagði við hann. Þú ert ekki fjærri Guðs Og engin þorði framar að spyrja hann. Þegar Jésús var að kenna í helgi dóminum, sagði hann. Hvernig geta fræði mennirnir sagt að Kristur síðsónur Davís? Sjálfur mælti Davíð af heilögum anda. Drottin sagði við minn drottin. Set þig mér til hægri handar. Þanga til ég gjöri óvinni þína að fótskur þinni. Davíð kallar hann sjálfur drottin. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlitti fústlega á hann. Í kenningu sinni sagði hann Varist fræði mennina sem físir að ganga í síðskikkjum og láta hilsa sér á torgum. Vilja skipa eðsta bekk í samkundum og hefðarsæti í vestlum. Þeir réta upp heimili ekna og flytja langar bænir að yfir skýni. Þeir munum fá því þingri dóm. Jésu settist gegn fjárhyslunni og horfði á fólki leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekki að einn fátæk og letar tvo smápenninga eins eiris virði. Og hann kallaði til sin lærisveina sína og sagði við þá. Sannlega segi ég yður, þessi fátæka ekki að gaf meira en allir hinnir, er lögðu í fjárhýrsluna. Allir gáfu þeir af alls nektum sínum, en hún gaf af skorti sínum allt sem hún átti, alla björg sína. Þrettándi kapituli Þegar Jésús gekk út úr helgidóminum, segir eitt lærisveina hans við hann, mestari, lít á, hvílíkir steinar, hvílíkar byggingar. Jésús svaraði honum, Sérðu þessar miklu byggingar. Ekki mun eftir látin steinn yfir steini er eigi sér nýður brotinn. Þá er hann sat á olju fjallinu gegn telgidóminum, spurðu hann einslega til Pétur, Jakob og Jóhannes og Andres, þú oss hvenar verður þetta og hvert mun takk þess,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 En endirinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verða landskjálftar á ymsum stöðum og hungur. Þetta er upphaf fæðingarhýðana. Gætið að sjálfum yður. Menn munu draga yður fyrir domstóla. Í samkundum verði þér húðstryktir og þér munu littir fyrir landsöfðingja og konunga mín vegna þeim til vittnisburðar. En fyrst á að pretika öllum þjóðum fagnaðar erindið. Þegar menn taka yður og draga fyrir rétt, hafið þá ekki fyrir fram áhyggjur af því hvað þér eigið að segja, heldur talið það sem yðurverður gefið á þeirri stundu. Þér eru þið ekki þeir sem tala, heldur heilagur andi. Þá mun bróðir selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn munur ísa gegn foreldrum og valda þeim dauða og þér munur hataðir af öllum vegna napsmýns. En sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. En þegar þér sjáið viður stigð eðingarinnar standa þar, er ekki skildi, lesandi natug það, þá flýið þeir sem jútiðu eru til fjalla. Sá sem er uppi á þaki fari ekki ofan og inn í húsið að sækja neitt. Og sá sem er á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöfn sína Veið þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjústi á þeim dögum. Byðið að það verði ekki um vetur, á þeim dögum verður sú þrenging sem engin hefur þvílík verið frá upphafi sköpunar, er guðskapaði, allt til þessa og mun aldrei verða. Ef drottin hefði ekki stytt þessa daga, kæmist engin maður af. En hann hefur stytt þá vegna þeirra sem hann hefur útvalið. Og ef einhver segir þá við yður, hér er kristur eða þar, þá trúi því ekki. Því að framunu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gjöra takk og undur til að leiða afvega hérna útvöldu ef orðið gætið. Verið varir ummiður, ég hef sagtiður allt fyrir. En á þeim dögum eftir þrenging þessa, mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnutnar munur hapa af himni og kraftar himnana bifast. Þá munum enn sjá mannssonin koma í skýjum með miklum mætti og dýrð og hann mun senda út englana og sapna sínum útvöldu úr áttunum fjórum frá skautum jarðar til himins skauta. Nefni líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess farað mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sömar er í nánd. Einskuluð þér vita þegar þér sjáuð þetta verða að hann er í nánd fyrir dýrum. Sannlega segi ég yður þessi kynnslóð mun ekki líða undir lók uns allt þetta er komið fram. Himin og jörð munu líða undir lók en orð mín munu aldrei undir lók líða. En þann dag eða stund veit engin. hvort ég englar á himni Nér sonurinn, enginn nema fæðirinn. Verið varir ummiður, vakið. Þér vitið ekki nær tíminn er komin, svo er þetta sem maður fari úr landi, skiljið við húsitt og felið þjónum sínum umráðin, hverjum sitt verk. Dýraverðinum bíður hann að vaka. Vakið því. Þér vitið ekki nær húsbóndin kemur að kveldi, á miðnætti, í óttu eða dögun. Látið hann ekki finna yður sofandi þegar hann kemur allt í einu. Það sem ég segi yður, það segi ég öllum vakið. 14 kapitúli Nú voru tveir dagar til Páska og hátíðar ósýrðu brauðana og aðstu prestatnir og fræðimennitnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu handsamað Jésu með svikum og tekið hann af lífi. En þeir sögðu ekki á hátíðinni þá gæti orðið upp þótt með líðnum. Hann var í Betaníu í húsi Simonar líkþráa og satt að borði, þá kom þar kona og hafði alabastur spytk með ómenguðum dýrum nardur smyrslum. Hún braut bytkinn og heldi yfir höfuð honum. En þar voru nokkrir er græmdist þetta þeir sögðu sín á milli. Til hvers er þessi sóun á smyrslum? Þessi smyrsl hefði mátt selja fyrir meir en 300 denara og gefa fátækum og þeir athyrtu hana. En Jésu sagði, látið hana í fríði. Hvað eru þér að angra hana? Gott verk gjörði hún mér. Fátæka hafi þér jafnan hjá yður og getið gjörð þeim gott nærð þér viljið. En mig hafi þér ekki ávart Hún gjörði það sem í hennar valdi stóð. Hún hefur fyrirfram smört líkama minn til greftrunar. Sannlega segi ég yður hvar sem fagnaðar erindið verður flutt um heim allan mun og getið verða þess sem hún gjörði til minningar um hana. Jútas Ískariót 1.12 fór þá til æðstu prestanna að framselja þeim hann þegar þeir heyrdu það urðu þeir glæðir við og heitu honum fé fyrir en hann leitaði færis að framselja hann á fyrsta degi ósírðu brauðanna þegar menn slátruðu þá páskalambinu sögðu lærisveinar hans við hann hvert villt þú að við erum förum og búum þér páska máltíðina. Þá sendi hann tvo lærisveina sína og sagði við þá farið inn í borgina og ykkur mun mæta maður sem ber vatnsker fylgið honum. Og þar sem hann fer inn skurðu þér segja við húsráðandan Mestarin spyr hvar er herbergið þar sem ég get neitt páskamáltíðarinnar með lærisveinum mínum. Hann mun þá sína ykkur loftsalmíkin búinn hægindum og til reyðu hafið þar viðbúnað fyrir oss. Lærisveinarnir fóru komu inn í borgina og fundu allt eins og hann hafði sagt og byggu til páskamáltíðar. Um kvöldið kom hann með þeim tólf Þegar þeir sátu að borði og mötuðust, sagði Jésús, sannlega segi ég yður, einna viður mun svíkja mig, einn sem með mér etur. Þeir urðu hryggir við og sögðu við hann, einna vöðrum, ekki er það ég. Hann svaraði þeim, það er einn þeirra tólf. Hann við í sama fat og ég. Mannssonurinn fer að sönnu hérðan, svo sem um hann er rýtað. En veit þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Þá er þeir mötuðust, tók hann brauð, þakkaði guði, brauð það, og gaf þeim og sagði takið þetta er líka með minn og hann tók karlik gjörði þakkir og gaf þeim og þeir drukku af honum allir og hann sagði við þá þetta er blóð mitt blóð sáttmálans útelt fyrir marga sannlega segi ég yður Hérðan í frámun ég eigi drekka af ávegsti vinnvíðarins til þess dags er ég drekka nýjan í Guðs ríki. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin fóru þeir til orlugju fjalsins og Jésús sagði við þá Þeir munuð allir nekslast því að rýta þeir ég mun slá hyrðin og sauðirnir munu tvistrast. En eftir að ég er uppriðsinn, mun ég fara á undan niður til Gali liðu. Þá sagði Pétur, þótt allir nekstlist, geri ég það aldrei. Ég svo sagði við hann, sannlega segi ég þér, nú í nótt, áðurinn hann í galartvísvar, mundu þrýsvar afneita mér. En Pétur hvað enn fastar að þó að ég ætti að deyja með þér þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu þeir allir. Þeir koma til staðar er heitir Getsemane og Jésús segir við lærisveina sína Setjist hér meðan ég byðst fyrir. Hann tók með sér þá Pétur, Jakób og Jóhannes og nú setti að honum ógn og, og angist. Hann segir við þá Sál mín er hrygg allt til dauða, býðið hér og vakið. Þá gekk hann lítið eitt áfram, fjöll til jarðar og bað að sú stund færi framhjá sér ef verða mætti. Hann sagði, Abba, faðir, allt megnar þú. Takk þennan kalik frá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Hann kemur aftur og finnur þá sofandi. Þá sagði hann við Pétur, Símón, séfur þú? Gast ekki vakað eina stund. Vakið og byggjið að er fallið ekki frestni. Andinn er reyðubúinn en holdið veikt. Aftur vek hann brott og ballst fyrir með sömu orðum. Þegar hann kom aftur fann hann þá enn sofandi því að drungi var á augum þeirra og ekki vissu þeir hvað þeir ættu að segja við hann. Í þriðja sinn kom hann og sagði við þá Svo við þér enn og kvílist. Nú er nóg. Stundin er komin. Mannssonurinn er framseldur í hendur sinn manna. Standið upp, förum. Sá er í nándt er mjög svíkur um leið meðan hann var enn að tala kemur Júdas einn þeirra tólf og með honum flokkur manna frá eðstu prestónum fræðimönnunum og öldungónum og höfðu þeir sverð og barebli svikarin hafði sagt þeim þetta til Marx. sá sem ég kissi, Hann er það. Tækið hann höndum og færi brott í tryggri vöslu. Hann kemur, gengur beintaði Jésu og segir rabbi og kisti hann. En hinnur lagðu hendur á hann og tóku hann. Eitt þeirra er hjá stóðu, brá hjó til þjóns aðsta prestsins, og sneið af honum eirað. Þá sagði Jésús við þá, eru þér að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræninga til að hann taka mig? Daglega var ég hjá yður í helgidóminum og kendi og þér tóku mig ekki höndum, en rítningarnar hljóta að rætast. Þá yfir gáfuð hann allir lærisveinar hans og flýðu, en maður nokkur ungur fylgdist með honum, hann hafði línklæði eitt á berum sér. Þeir vildu taka hann, en hann létt eftir línklæðið og flýði nakin. Nú færðu þeir Jésu til aðsta prestsins. Þar komu saman allir aðstu prestarnir, öldungarnir, og fræðimennitnir. Pétur fylgdi honum álengdar, allt inn í garð aðsta prestsins. Þar satt hann hjá þjónunum og verndi sig við eldinn. Aðstu prestatnir og allt ráðið leituðu vittnis gegn Jésu til þess að geta líflátið hann, en fundu eigi. Margir báruð og ljúvittni gegn honum En framburði þeirra bar ekki saman. Þá stóðu nokkrir upp og báru liúvitni gegn honum og sögðu: „Vér heyrðum hann segja: „Ég mun brjóta niður musterið þetta sem með höndum er gert og reisa annað á þrem dögum sem ekki er með höndum gert.“ En ekki bar þeim heldur saman um þetta. Þá stóð æðstipresturinn upp og spurði Jésu, Svarar þú því engu sem þessir vitna gegn þér? En hann þagði og svaraði engu. En spurði æðstipresturinn hann, Ertu Kristur, svonur hins blessaða? Jésu sagði, Ég er sá, og þér munu sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og koma í stíjum heimins. Þá reif aðsti presturinn klæði sín og sagði Hvað þurfum við að nú framar votta við? Þér heyrðuð guðlastið. Hvaða lístiður? Og þeir dæmdu hann allir sekan og dauða verðan. Þá tóku sumir að rækja á hann, þeir höldu andlít hans, slóu hann með nefunum og sögðu við hann spáðu. Eins börðu þjónatnir hann. Pétur var niðri í gardinum. Þar kom ein af þeirnum aðstapressins og sá hvar Pétur var að ordna sér. Hún horfir á hann og segir Þú varst líka með manninum frá Nasarit, þessum Jésu. Því neitaði hann og sagði, ekki veit ég en ég skil hvað þú ert að fara. Og hann gekk út í forgarðinn en þá gól hann Þar sá þernan hann og fór enn að segja við þá sem hjá stóðu. Þessi er einn af þeim. En hann neitaði sem áður. Littlu síðar sögðu þeir er hjá stóðu enn við Pétur. Vist ertu einn af þeim, enda ertu galilefu maður. En hann sór og sárt við lagði, ég þekki ekki þennan mann sem þér talið um. Um leið gór hann annað sinn, og Pétur myndist þess er Jésús hafði mælt viðan, Áðurinn hann í galar tvísvar, mundu þrísvar afneita mér. Þá fór hann að gráta. Fymtandi kapitúli Þegar að morgni gjörðu aðstu prestatnir samþýgt með öldungonum, fræðimönnunum og öllu ráðinu. Þeir létu binda Jésu og færa brott og framseldu hann Pilatusi. Pílatus spurði hann Ert þú konungur gýðinga? Hann svaraði Þú segir það. En aðstu prestatni báru á hann margar sækir. Pílatus spurði hann aftur Svarar þú engu? Þú heyrir hver þungar sækir þeir bera á þig. En Jésu svaraði engu framar og undraði spílatus það. En á hátíðinni var hann vanur að gefa þeim lausan einn bandingja, þann er þeir báðu um. Maður a nafni Barrabass var þá í böndum ásamt upphlaupsmönnum, höfðu þeir framið mandrápi í upphlaupinu, nú kom mannfjöldin og tók að byðja að Pílatus veitti þeim hið sama og hann væri vanur. Pílatus svaraði þeim Viljið hér að ég gefi yður lausan konung gýðinga. Hann vissi að aðstu prestatnir höfðu fyrir öfundarsakir framselt hann en aðstu prestatnir æstu múgin til að heimta að hann gæfi þeim heldur barrabas lausan. Pílatus tók enn til máls og sagði við þá Hvað á ég þá að gjöra við þann sem þér kallið konung gýðinga? En þeir eftu á móti, krossfestu hann. Pílatus spurði, hvað ílt hefur hann þá gjörð? En þeir eftu því meir, krossfestu hann. En með því vildi gjöra fólkinu til hæfis, gaf hann þeim Barabbas lausann, hann lét húðustríkja Jésu og framselti hann til krossfestingar. Hermennitnir fóru með hann inn í höllina, aðsetur lands og kölluðu saman alla hersveitina. Þeir færa hann í purpura skikju, fletta þyldni kórónu og setja á höfuð honum. Þá tóku þeir að hilsa honum, heill þú konungur gýðinga og þeir slógu höfuð hans með reyrsbróta og ræktu á hann, fjallu á knýi og hiltu hann. Þegar þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann úr purpuraskikjunni og í hans eigin klæði þá leittu þeir hann út til að krossfesta hann en maður nokkur átti leið þar hjá og var að koma utan úr sveit hann neyða þeir til að bera kross Jésu það var Simón frá kýrenni faðir þeirra Aleksanders og Rúfusar þeir fara með hann til þess staðar er heitir Golgata, það þýðir hauskúbu staður. Þeir báru honum vín, blandað myrru, en hann þáði ekki. Þá krossfestu þeir hann og þeir skiptu með sér klæðum hans og köstuðu hlutum um hvað hver skildi fá. En það var um dagmál, er þeir krossfestu hann og yfyrskriftin um sakargift hans var svo skráð, konungur, gýringa. Með honum krossfestu þeir tvo ræninga, annan til hægri handar honum en hinn til vinstri. Þá rættist svo rytning er segir, með yllvirkjum var hann talin. Þeir sem framhjá gengu hættu hann Skóku höfuð sín og sögðu, svei, þú sem brýtu niður musterið og reysir það á þrem dögum, bjargan úr sjálfum þér og stíg niður af krossinum. Eins gjörðu aðstu prestatnir að honum og fræði og sögðu hverfið annan. Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Stýinn og Kristur konungur Ísraels nýður af krossinum svo að við erum getum séð og trúað. Einnig smánuðu hann þeir sem með honum voru krossfestir. Á hádeigi varð myrkur um allt land til nóns. Og á nóni kallaði Jésús harri röttu, Eloi, Eloi, Lama Sabaktani Það þýðir Guðmin, Guðmin Hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkrir þeirra er hjá stóðu Heyrðu þetta og sögðu Heyrið, hann kallar á Elía Hljóp þá einn til Fyllti njarðarvött Ediki Stakk á reyrstaf Og gaf honum að drekka Hann mælti Látum sjá Kort Elía kemur að taka hann ofan en Jésús kallaði hárri röttu og gaf upp andan og fortjald musterisins ripnaði í tvent ofan frá allt niður úr þegar hundrashöfðingin sem stóð gengt honum sá hann gefa upp andan á þennan hátt sagði hann Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Þar voru og konur álengdar og horfðu á meðal þeirra María Magdalena, María móðir þeirra Jakobs, Yngra og Jósi og Salome. Þær höfðu fyllt honum og þjónað er hann var í Galilíu. Þar voru margar aðrar konur sem höfðu farið með honum upp til Jerusalem. Nú var komið kvöld. Þá var aðfangadagur. Það er dagurinn fyrir kvíldardag. Þá kom Jósef frá Arimathefu, guðugur ráðherra, er sjálfur vant í Guðs ríkis. Hann dirfðist að fara inn til Pílatusar og byðja um líkama Jesúm. Pilatus furðaði á að hann skildi þegar vera andaður. Hann kallaði til sín hundrashöfðingjan og spurði hvort hann væri þegar látin. Og er hann var þess vís hjá hundrashöfðingjanum, gaf hann Jósef líkið. En hann kefti línklæði, tók hann ofan, sveipaði hann línklæðinu og lagði í gröf, högna í klett og velti steini fyrir grafarmunnan María Magdalena og María móður Jósi sáu hvar hann var lagður. 16. kapituli Þá er kvíldardagurinn var liðin keftu þær María Magdalena María móður Jakobs og Salome ilm smyrr til að fara og smyrja hann. Og mjög árlahinn fyrsta dag vikunnar um sólarupprás koma þær að gröfunni. Þær sögðu sína milli hver mun velta fyrir oss steinenum frá grafar munnanum. En þegar þær litu upp sjáð þær að steinenum hafði verið veld frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfuna og sjá ungan mann sitja hægra megin, klættan hvítri skikju og þær skeldust. En hann sagði við þær, skellu við stegi, því að leitið að Jésú frá Nasarit hinnum krossfesta. Hann er upp risinn. Hann er ekki hér. Sjá þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri, hann fer á undan yður til Gali liðu. Þar munu þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þær fóru út og flýðu frá gröfinni því að ótti og ofboð var yfir þær komið Þær sögðu engum frá neynu því að þær voru hrættar. Þegar hann var upp risinn árla hinn fyrsta dag vikunar, byrtist hann fyrst Marju Magdalénu en út af henni hafði hann reikið sjö illa anda. Hún fór og kunngjörði þetta þeim er með honum höfðu verið og hörmuðu nú og grétum. Þá er þeir heyrðu að hann væri lifandi og hún hefði séð hann trúðu þeir ekki. Eftir þetta byrtist hann í annari mynd tveimur þeirra þar sem þeir voru á göngu á leið út í sveit. Þeir snjöru við og kunngjörðu hinum en þeir trúðu þeim ekki heldur. Setna byrtist hann þeim ellifu þegar þeir sátu til borðs og ávitaði þá fyrir vantrú þeirra og harðúð hjartans. Að þeir hefðu ekki trúa þeim er sáu hann upprið sinn. Hann sagði við þá, fariðu út um allan heim og pretikið fagnaðar erindið öllu mannkinni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. En þessi takkn munu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað bannvænt mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Þegar nú drottin Jésús hafði tala við þá var hann uppnuminn til himins og settist til hægri handar guði. Þeir fóru og pretikuðu kvarvetna en drottinn var í verki með þeim og staðfesti bóðum þeirra með takknum sem henni fylgduð.